Hamrani, rob i liruar i Uthmani Benafanit, radiallahu anhu, tregon se e ka par Uthmani në radiallahu anhu, të kërkoj një enë me ujë për të marabdes. A i hodhi ujë në duar dhe i lau ato tri herë. Pastaj futi dorën e djath në enë. Mor i ujë dhe e shpe lau gojën tri herë. Lau edhe hundët, duke tërhequr ujë dhe duke shfryr pastaj tri herë. Pastaj lau fytyrën tri herë, edhe para krahët bashkë me bëryllat tri herë. Pastaj kaloj duar të lagurën b Pasta i lau këmbët bashkë me një e tri herë dhe pas kësa i tha. I dërguar i Allahut Alehi Selam ka thënë, kush merë abdes si kjo abdes që mora unë, e pastaj falë dyre katë namaz, gjatë të cilit përqëndrohet e nuk mendon në vetë vete për gjithë tjetër, atë herë ati do t'i falën gjithë gjunahet e ti të më pashme. Transmeton, imam Buharju. Këto hadithe mundësohen nga gjami ambret.com.